що вже й не намагалася згадати його. Просто спершу люстерку загубилось, а потім годі було думати про такі дурниці, як власна мармиза. Окрім того, не було жодного бажання заглядати собі вічі. Все, геть усе байдуже, навіть страх не позбавляв цієї жахливої нудьги. Здавалося, весь світ нею дуситься. І ніхто-ніхто не хоче її викашляти чи виблювати. Отак-то, дбаєм за своє. Сумні різдвяні свята у 37-м році. Мда! Залишся там, дитинко, залишся. Забудь, що я тебе чекаю. Та чи і знаєш ти про це? Залишся там. І я легко збожеволюю, зовсім просто. Я ніколи не вийду за межі своєї божевільні. Ти любиш це слово, я знаю. Не приїзди до мене. Це був найпростіший спосіб пожаліти себе, помочити слізьми паплюжу долю. Даню просто уявляв собі, що його покинуто. Звісно ж, Євка повернеться за якийсь місяць, бо кому вона там потрібна? Коли вирішуєш стати невдахою, Треба витримувати цю нуть до кінця. Не спокуситися ласими пропозиціями зостатися за кордоном. Ха-ха. Так само легко, як не розтолити пельки на іспиті з коханого предмета, коли знаєш геть усе. Просто мовчиш, як пень, і прислухаєшся до шурхоту сліз десь усередині, поміж своїх внутрішніх органів. Ти запустив у себе невдаху і одного дня це стерво проросте крізь твої вуха ніс горло, дупу, буйним пурпуровим цвітом. Даню відкинувся на подушку і судомно, блаженно зітхнув. За півтора тижні йому слід забратися з помешкання. Гроші скінчились давно. Не було навіть смішної щомісячної стипендії. Академія теж бовталася в каламутті минулого. А песи з нею. Даніус пробував було згадати євчині груди, але раптом збагнув, що достеменно й не знає, якої вона статі. Йому стало смішно. Часто стає смішно, коли залишаєшся на самоті. Майже завжди стає смішно. Євка встала з купи шмаття і вигнула спину. Боже, як все затерпло! Хоча поступове відмирання всіх органів за цих обставин здавалося цілком природним явищем. Даньйо спав, спав так тихо, що, здавалося, помер. Євка чомусь спинилася на цій думці. Смерть і кохання завжди здавалися їй нерозривними, як шива і вішно. Вічний Коїтус, Євка копнула ногою свого рюкзака. А тоді, подумавши, Витягла з нього жовто-червоний нотатник, єдине, що лишилося з колишнього життя. Втім, нотатнику було доста різноманітного лайна. В основному оповідки чи роздуми про колишніх коханців, кілька, переважно прикрих, пригоди з данію, просто депреснякові плювки на папір. Євка відкрила посередині. Він схожий на сфінкса. Чина троля. Так чи так, у нього прекрасне тіло. Зеленосині неправильні очі. Посмішка Мефістофеля. Егоїзм гарненької гімназистки. Він прийшов і зник, не залишивши й подряпки на ствердлій душі. Пішов, хоч трохи вгамувавши моє кляте лібідо. Ні, то пішла я. Поїхала геть від нездійсненої ночі. Від скаженої спеки, в якій він житиме до неділі, від дурнувато зацикленої пісеньки, яка огоре зрештою почала мені подобатись. За автомобілем, в якому я покинула своє з ним, потяглися реп'яхами спогади. Не знаю, може розволочаться по дорозі додому? Все, забудь, забуваю, забуду. До біса всі парадигми, його більше не існує. Світ живе без його шаленого тіла, прекрасного в своїй засмаглій байдужості.